Kallimatan habibatan Hrubu billah bin shaytan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wal'a'atulim tuli muntakir Wal'a'u allahe illa'ala vajim Wa'a'u allahe Wa'a'u allahe Wa'u allahe Wa'u sedam deset slika kefir. na hvale za Allah, kradahutaala, ilaka koji slidi pravi put do sudnjega dana. Kao što smo najavljali prošli put, večeras ćemo govoriti o poglavlju o kurbanu. Priskočili smo u poglavu o, o lovu i klanju životinja pa ćemo se kasni vratiti na je lovu poglavlja. S obzirom da ubrzo je nakon koliko dana nastupa kurbanski bajan pa da se malo podsjetimo na propise o kurbanu i da malo jeli, nešto novu naučimo. Prvi hadis, prije nego što počnemo sa njim, Osvrnućemo se na pitanje propisa Kurbana. Šta kažu islamski učenjaci, odnosno kakav je to propis za Kurban? Je li Kurban vađib, odnosno da li je obavezan ili je Kurban sunet, odnosno nešto što je prepolučeno i što je ovaj, lijepo? Kao i u drugim pitanjima, fikski je ovdje je dva mišljenja prvo mišljenje je da je kurban vađju to zastupa na prvom redu ima mehu kanife i drugi islamski učiteljanci i među sahabima tebienima i kasni kasnim generacijama i oni imaju svoje argumente koje bi večeras nećemo ovdje ovaj iznositi oni smatruju da je kurban vađju obaveza za svakog onoga ko imogućem pomože izdvojiti je li ovaj, za kurban i zakat njegovi argument je sura eli odnosno kuranski ajet koji malnađe rešanu kaže tasalli rabbike wa zato se gospodalstvo moli i kurban poliverha pa kažu da je to došlo u form imperativa na arapi pa tako je važno pa neka gone važno i naude i drugi ili argumenti hadise eh koji eli indirektno ili direktno počuju da je kurban važan. Drugog mišljenja, jel, to je većina islamskih učenjaka, zastupaju mišljenje da je kurban sunnet. Sunnet. I to mišljenje i jače i ispravnije gledajući na argumente. A najjačiji argument su da niko postoje, jer nalazi neve bi drugi islamski učenjaci dan, među, jel, ashabba niko nije smatrao da je kurban važan, nego da je to sunnet enda poslani paći 104 prksa mu što je preporučeno i pobažno. I mnogi od ashabas su kažnambili to pore kad izostaveli klanje kurvana da ne bi ljudi pomislili ili oni koji su gledali na njih da ne bi pomislili kako je kurvan vađi. U stvarnom slučaju od da mišljenja su jaka. Imaju ovaj, jake argumente, ali kaže Allah koji najbolje zna da je jače mišljenje koji zastupa većina islamske učenjaka i među sharmatev i inima krasnim učenjacima da je klanje kurbana sune ili potvrđeni sunet. Prvi hadis koji govori u pogledu o kurbanu je nastavljen je da nastupi prvi 10 dana meseca do Hidjata neka se nešiša i ne reže nokte onaj ko odlučio da zakolje kurban. Kaže, umu Selema radijel lahu anha, prenosi da je Allah uposlanik sallallahu alaihi mu selema rekao ko hoće da zakolje kurban, Kada nastupi mjesec Lul Hidje, neka ništa ne skraćuje svoje kose i svojih nokata sve dok ne zakodje Kurban. Ovo je je poznato pitanje vezano za one ljude koji kolju Kurban, kao što vidimo u hadisu, poznatom hadisu o Lumu Seleme. I postoje tri mišljenja islamskoj činjaka. Jedni na osnovu ovog hadisa smatraju da je e šišanje ili kosi ili lenoka da bilo čega kakvih dlaka na tijelu ili noktiju jeli da je to haram odnosno zabranjeno od prvog injedita pa dok se ne zakupi kurban za onoga ko polje kurban a tog mišljenja su jeli među istamskim učeniacima Seyyid ibn Usejeb Ahmed ima Ishak ibn ibn Mudir Davud i drugi I oni je onda navode jeli ovaj hadis i slične hadisi drugim mišljenje Zastupaj imam i Malik i Šafija i kažu da je pokuđen. Ili da je Mekruh, straćivanje dlaka i tako dalje enokrata u vrijeme prvi 9 i 10 dana do Hidžeta. I treće mišljenje mu Hanife i Malik po jednoj, po jednoj drugoj verziji, po svome drugom mišljenju, smatraju da nije problematično. Da nije čak ni pokuđeno. U svakom slučaju treba izbjegavati to jer po ove hadise. ja jasan pa ovad može se poznanom ruku može biti popućeno. Zašto je takav propis? Zbog toga što e, onaj koji polje kurban treba da se pojstovieti, da se pojstovieti sa hađžama kojima isto zabranjeno dušu u igramima, zabranjeno im je da režu nokte, da se šišaju, kanjeđake stila i tako dalje. U svakom slučaju, treba se ovaj e, ustročamati onako kolje kurban u tih prvih deset dana do nahiđete da to ne čini. Drugi hadis dobro vremenu kada se kolje kurban. Kaže, Džundu bivni Sufja radi Allah mu veli, kaže, prisustao sam kurban Bajram sa glavnim poslanikom, sallallahu alihi wa sallam, tek nakon što je završio klanjanje Bajram na vaze i kledao sela, vidio je mjese od kurbana ili kurbana koji je zaklao prije nego što se završilo klanjanje Bajrava. Zatim je rekao ko je zaklao svoj kurban prije navaza, misli se prije uh, Bajrava vaza neka umjesto toga zakolje drugi. Ako nije zaklao neka kaže Bismillah i neka ga zakolje sada. Ovaj, a i sljedeći hadij seli govori o istoj treni pa ćemo njega odmah Čitati kaže Al-Bara ibn Razi, radijallahu anhu, prenosi da je Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao Prvo čime počinjemo ovaj dan je klanjanje bajrama. Prvi dan je kurbanskog bajrama, počinje se sa klanjanjem bajrama. Zatim se vraćamo kućama i koljemo kurbane. Ko budu je ovako postupio, uradio je po našim sunnetu, to je po našim metodu, odnosno kućama prema našoj gradici i običaje. Ko zakolje prije toga, to je onda meso koje je poklonio svojoj obitelji i nema ništa sa obredom, to jest nije to kurban. Evo u Bode Ibne ja, kaže Radjela, on je bio već zaklao svoj kurban. Rekao je, ja imam jednu mladu kozu, džedel, koza koja je, je napunila ili ima blizu godinu dana, koja je bolja stanije. Oni, jeli, na one kozni luci koja je starija. Poslani kada je sluha, to su nam je rekao, zakolje i to više neće biti nikome dozvoljeno. I ovaj hadis govori o to pitanju, da li je ispravno da se kurban zakolje prije klanjanja kurban bajama? Da li je to ispravno? I oko toga kažem, islamski učenjaci ili fakvini imaju različite mišljenja uh, Ono oko čega su jednoglasni jeste da nije dozvoljeno zaklati Kurban prije zove prvog dana Bajrama, znači prije Sabaha. Oko toga se svi slažu. Prije Sabaha nije dozvoljeno zaklati Kurban na prvi dana Bajrama. Ali se razileze i po tom pitanju, odnosno po pitanju kada počinje klanje Kurbana, otkad je dozvoljeno, na osnovu ovoga Hadisa vidimo da nije dozvoljeno prije Bajrama Bajrama. Pa ćemo vidjeti šta kažu Islam spričansi Šafijat i dao i Munudvijev i drugi kažu da je dozvoljeno zaklati nakon izlaska sunca. Da je dozvoljeno zaklati nakon izlaska sunca pa kad prođe koliko je jeli, potrebno zaklanjanje bajramna maza i koliko je potrebno da se održe dvije hutbe. To smatraju islamski vičanjaci. Bez obzira da li imam klanjao Bajram ili nije, može se Bajram ugotiti. Može se ugotiti Bajram i kasnije se klanjati. Znači, ne gledajući ne, jeli, klanja Bajram ili nije, može se zakrati kad sunce iziđe, pa koliko jeli, ovaj, se može, koliko prođe vremena za jedan, za klanjanje Ramaza i za dvije hutbe. Drugo mišljenje je, jel je to zastupa imam nego Hanife, Ahmed, Šafija, Ibn Tejmije, Kažu, ne nemože se zakrati osim postoja planjanja bajram na nas. Da zabranio zakrati i ako se zakonje onda je taka kurbanobična sada kao obično meso i nije obrez, ni ibadat, ni teqr, ni duhomo prilužavlja lapsim karavata. I to je mišljenje ispravnije na osnovu ovog hadisa, i vidimo da je da ga zastupa sup većina islamskih učeniaka i fakhi odnosno i koji su temeljili islamske kraje škole. Prema tome Ne može se zaklati kurban prije klanjanja Bayron namaza, nego treba ga odgoditi, odnosno zaklati ga poslije Bayron namaza. Koliko godina treba da ima kurban, to je sljedeći na disk koji je takvo nastavnje, Pa kaže, Džav, ribnja, dulada, njegovla, manu, prenosi da je vlavu poslanijih svala vlava, rekao, za kurban poljitenu sinnu, osim ako ne mognete naći, pa dozvoljeno je da zaklijete džezara u ovcu. Ovdje se misli da se može zaklati životinja koja je ispuno određena u dobi, napuno određeni ili broj godina, pa ćemo krenuti rijedom deva. Neva se, znači, može zaklati za kurban, a pod uvjetom da, da je napunila 5 godina, a da je ušla 6 godina. Mi na našim prostorima nemamo, ja, jer nekoljemo deve one se ne uzgaje ovdje, pa nas to manje interesuje. Drugo, kad su u pitanju gove, su goveda, goveće moraju imati pune dvije godine i da je ušla u treću godinu. Moraju imati dvije godine da je ušla u treću godinu, a što se tiče sitne stoke, sitna stoka u osnovu je morali jednu godinu da je u drugu godinu. Znači kada je u ovca i koza. S da po pitanju ovce da postoji jedno, jedan izuzetak na osnovu ovih hadisa i drugih hadisa koji govori da je dozvoljeno zaklati ovcu koja je napunila više od pola godine, šest i više meseci, iako je dovoljno odrasla i popunjena jeli, mesom da je dozvoljeno i nju zaklati. To je znači većina islamskih učenjaka je na tom stanovištu. Većina islamskih učenjaka je na tom stanovištu i to je praksa. To je praksa znači i za kurban i za akipu može se zaklati ovca koja je napunila na šest ili više mjeseci na osnovu praksi poslanika s tim kada je u koza ona mora imati punu pun godinu, cijelu godinu. Klan je kurbana once džezaa to je isti a ho aj haris temi. istražio ok tu temu ubednane radila druga rekova la postanik hanisela se nam je, nam je podijelio kurbane dolpala je džezaa rekova sa la postanici zapaljen je džezaa rekova za polje za kurban to je znači ovca koja ima šest više mjeseci znači, ovca koja ima šest više mjeseci Muzteham je zaklati za Kurban dva rogata crno-bijela ovna, zaklati sobom i proučiti pri nju ovom klanju Allah. Ono što je najbolje kada je u pitanju Kurban, najbolje je ono što se prenosi ovome adresu, koji prenosi Enes radijallahu anhu i kaže, Allaho poslanik salallahu alaihi wa sallam bih za Kurban klao dva rogata crno bila ovna, Vidio sam ga ih kolje svojom rukom stavio bi svoju nogu na njivove obraze, a zatim bi rekao bi smirila u Što se tiče životinja koje se mogu klati za, jeli, za kurban, oko toga postoji konsenzus islamsku čanjaka da se mogu klati deve, goveda, uvoce i koze. Deve znači goveda, uvoce i koze. A za druge životinje ne postoji nikakav predaja da su dozvoljene u kurban, da se mogu zaklatiti u kurban neke druge životinje, bilo da se raduju divljači nekim domaćim životinjama. Znači, u kurban se mogu klati deve goveda, ovce i koze ili, ili sitna stoka, kako se kaže. Međutim, ono što je mu streham, ono što je lijeko preporučeno jeste da se zakloni u dva rogata crno-bijela. Kažu da, da, je, da treba prevalodavati crna boja, treba biti onako šaren da ima bijeleva tim ovno, ima oko vrata ili oko glavi, da je to učinio poslanika leksora kresena i da je dovoljno priklanje kod vana. Znači treba i treba pritisnuti nogom vrat ili glavu životinje koja se kolji, da bi se lakše zaklana i kazaci Bismillah Allahu ekber, i to je dovoljno. Ima običaja i ovdje kod nas u drugim mjestima da se donosite gbiri, oni ovaj, on duži Allah, ovdje i tako dalje. To je nije praksa poslanika ili slatnosti, nam ovo je dovoljno. Mada se prenosi u nekim jel, predajama da je, da je lijepo donijeti salavat, međutim, ti predaje su slabe. to sam jednom klanu Kurbana i ljudi svoga neznanja, neznanja je najveći neprite čovjeku u svemu, ne samo u vijed, nego i u svakom životu, ako ne znate se struvi, možete gubiti život. Ako ne znate bosti, auto, možete poginiti, tako dalje. Tako isto i, i uvjer, ako ne znate vjeru, ovaj, tako u neznanju prakticirate, možete, možete izgubiti vjeru. U, naj, ovaj, u najbolje rukup možete zgriješiti. Dobro je da i životinje uvarioje i tek biraju, ovaj. Tekbir Allahu ekbira. Ovo Allah, jedan tekbirovi se Allah. Ova krava umre prije vremena. To je neznanje. Oni znaju da se trebaju tekbiri da nos stal kako i šta ne znaju. A kad treba kad dođu sezone ibadeta pa, kao što je Ramazan, pa recimo evo, kurban pa druge stvari, atika i velo šta drugo, ljudi niti čitaju Niti dolaze na predavanje da slušaju, da, da uče i da obnavljaju to i onda masovno greče. Znanje se mora obnavljati. Čak i ono koje smo nekada učili, i ovaj, stjecar, mora se ono obnavljati jer zaboravlja se. Zaboravlja se posebno kad su u pitanju o, obredi koji se ponavljaju samo jednogodišnja. Ili koji se ponavljaju rijetko dženaze. One se, ovaj, rijetko, rijetko se desi da klanjamo dženaze u toku godinu koliko puta ili svatbe i mnoge druge ovaj mnogi, mnogi drugi povodi za koje se vežu određeni islamski propis treba ih obnoviti tako i za kurban. Ljudi ne znaju čovjek prodaje krav koja je sakata u stvari tjera u nogu, ne može da se osloni na nogu kad je možemo ono od pa ne može to kaže može vodat, pa ne može kurban, ona je ona ovaj, šepava, šepava krava odnosno sakata u jednu nogu Tako da ne može kurba sve, sve sve to neznanje. I taj čovjek prodao neku neku po isto ne zna i bi kurba ne bi bio validan. Sljedeći hadis govori nasponjenje kaže da e, poslanik ali slatva se na bi klau kurba za sebe svojim porazu svoj umek. Aiša radeo lana prenosi da lao kusani karih srlato srlato naredio da mu dovedu rogata ovna po čim nogama stoma koje oko oči upravljadava crna dvaka što je učinjeno. Rekao je Aiši, Aiša donese mi nogre, zatim je dodao naoštri ga u kamen, učinila sam to, zatim je uzeo nož, povalio ovna zaklavu ga i rekao bismillah i Allahu moj primi ovaj kurban od Muhameda, porudce Muhamedove i imete Nakon toga, je prinio, nakon toga ga je prinio kao žrtvo, odnosno zaklon. Ovdje pitanje za koga se kolje kurbane. osnovi i to je opet neznanje našeg naroda. U osnovi kurbana se kolje za sebe. Kao što i klanjamo za sebe postimo za sebe. To je osnova. Treba li posebno kurbana klati za umrle i naše? Ne treba i nije praksa poslanika i slava presela, nego možemo i njih ne mijetiti za naše umorne roditelje, Djecu, djecu, suprugu i tako dalje, možemo s jednim nijetom i nanijetiti i njih u ta kurvan, što znači da je dovoljno da glava porodice, da zakolje jedan, jedan kurvan, možda biti jedna ovca, mora biti kava, i da nanijeti za svoju čeljad, porodicu, suprugu, i majku i otca, bilo živi u mratu i nema potrebe da se posljedan kurvan poni. Posljedan, ako on Ako ila koje ovaj akšoroteli zabitovali odnosno ostave nasljed ili ostavi mjetek da se za njih daje sadaka da poslije smrti može ni ispod. Al dovoljno je zakati jedan po dva da cijelu poreči roditelji. Kada se obuče da se kurban zupne kolje u oči bairam. Što opet jedna običak i nema nikakvo utemeljenja u ovaj u isna u isna boda što Je to ni kurban, onda. ono vidjeli smo ono što se zakolje pri Bajramu ni kurban. To može biti to obična sadaka. A zašto ono da da, da baš u to vrijeme kolje mu kurban kao sadaku za naš umro, ali to možemo i pri Bajrama. Je li možemo kak posle Bajram. Može se zakoljati sadaka. Možemo u, toku, u cijeli godini zaklati kurban da zaklati sadaku životinjom podijeliti je kao kao kurban za za naš to ni ova kurban, to ni taj jeli ovaj bajdanski kurban koji propisana slava. Da znači dovoljno je da, da ovaj, u jednoj porodici koji žive zajedno da se zakolje jedan kurban, da se zakolje jedna ovca, al to ne znači da, da da u jednoj ovci mimo toga da može učestvovati više ljudi. Jer jedna ovca je za jednog čovjeka. A krava može za sedmero deva, A ne može više od se Znači, ovo je samo izuzetak i slučaj ako, ako se radi o jednoj porodci. Da otac, odnosno glava porodci kol je koljek kurban, ima svi svoji učanje. Zabranjeno je jesti kurbanskom mesu poslije tri dana. Tako je nastavljeno ovaj hadis, a vidjet ćemo kako je propisa ovo. Kad žegu u Bejd, oslobođeni rog ibn Ezhera prenosi da je prisutno u kurban Bajdan Moslaomerog ibn Al-Hattaa omredi Allahu an Zatim da je Bajrab namaz klanjao sa Ali'om Ibn Abi Talibom, ta gdje ali Allah je rekao je, Ali'a je klanjao Bajrab namaz prije hutbe. Zatim je održao hutbu i rekao, la'o poslanik Ali'a je zabranio da jedete meso vaših kodbana više od tri noći pa ga nemojte jesti. Sada da ne komentarišemo ovaj halist, pročitat njega. Kaže, dozvol je konzumiranje mesa poslije tri dana, dozvol je njegova skladištenja, obskrbljivanje davanja osada. Abdullah ibn Bakr prenosi da Abdullah ibn al- Waqida radijallahu anhu rekao Allahu poslaniku je stanovresla zabranio da se kurbanško meso jede više od 3 dana. Abdullah ibn Bekir je rekao to sam spomeno Amri pa je rekla istino je rekao učula išu Ishu radijallahu anha da je rekla u vrijeme lav poslanika se lavovi seljan su ispustili na validomari to je bilo u dalima kurban da je Allahu poslanik leh se lače na Mekka rekao Skladišite kurbansko meso tri dana, što vam nakon toga preostane i podijelite u srbaku. Nakon toga što je ta najda prošla, rekao su malo poslaniće ljude od svojih korbana pravi mješine i njima tope lugu. Opitao je zbog čega to radio. Odgovorili su zato što si ti zabranio da se jede kurbansko meso preko tri dana. Rekao je to sam zabranio zbog navale i nomada, međutim sada vam je dozvoljeno da ga jedete duže od tri dana, da ga skladištite i dijelite kao srbaku. Ovaj drugi hadis ju stvarno delirovao, pro dok dokilom ono profesora prvog, jel prvog hadisa. Poslanik alejhis sala tu sala to naredio je jedne prilike kad je bila je glad pa što i nomadi koji staju iz dana na varovi ili da bi da bi dobili ovaj uzborbana i kad risova, to sam zabranio, da se zadržava mjesu više od tri dana, da sjede više od tri dana da bi se dijelo tim novado. Međutim, kad je ta prilika ili ne prilika prošla, onda je dozvolio i rekao da se to može raditi. Što znači da ovaj, može se mjesu ostaviti mjesecima, zamrznuti i čuvati od korbane, prošeti ga, jesti ga i nakon tri dana. to bi se bilo samo privremenog karaktera. Jer, eh, ovdje dolazi do izražaja ono, ono važnost, uh Hadisa je li kao inicijalni jer ljudi imalo se nedavno primjer odnos u slučaju pita jedan u gradu samazoj pita za ovaj propis čovjek prošlo rejao ovaj Hadis ovakako sam Hadis samostalno da je sami kaže da to sazabrao da se jede meso kurbanског mesa tri dana to da se zadržava, nek mu raspodijelo a I vidimo da je važno poznavati i drugi hadisi koji govori o toj temi, njegovo tumačenje, odnosno da neki hadis de da, da li nije tako da li. Je. Jer ovako možemo, ono što smo govorili o samočkih, da vrlo često površno shvatimo hadis i ne možemo da dođemo do pravog propisa. O el ferej i el atiri, el atiret hjal. Ebu Hurera del Anu prenosi deva u poslanika Ali Islalat HaSlam rekao nema fara niti atireta ibne rafe svoje predaje još dobro ale tarevo je prvenče koje deva oteli i pagoni zakurljuje. Poslanika Ali hadisu zabranjuje da je jedan običaj koji je bio prisutan kod Araba prije slava, to je da su a, prvo prvenče koje bi deva telila, oni bi ga klali kao žrtva svojim božanstvima. I taj običaj, tu je poslanik Aleksolat Vosnao da dokine u temelju korijenu. Da se to zanemlje. Jer mogu ljudi naslijediti. Pogledajte i kod nas ovdje. Prije donaska islama postali su jeli kršćani bogumili i svakakve vjere. I mnogi običaji zbogumilstva našli su mjesta i udomačili se kod nas muslimana. I ovo, to se primatelo, Ne samo od Bogumila, i od Roma, i od drugih. Prirodci ti običaje, uzeti s to propisku, imaju svoju težinu, svoje značaj, juvire, ono, treba za Ibljuje ovako, za ovako, sve uzeti drugi. I možete naći jedna i malina knjiga koja govora o tim običak, paganskim običajima koji su našli mjesta kod muslima. Zato je poslanih Hranih sva, predstava o ovakvom sličnim prilikima htio oba da to preventivno, da to se sjeće. Nema toga što ste radili prije islama, to baš tante zaborav. Pošem na je vezano za paganstvo, za višebožstvo, za za ovaj za idolopoklonske tako da. Buna skazuje istorijski podaci recimo za ovaj je Bogumin, za Islandi, Bogr nije bio Bogumil. Sa na Lastavici da je to bilo Bogumilsko svetište tako da. Imelo stvari neki, možete u toj knjizi naći neki običaja, vakoj pojedinačni poredični koji su paganski nemaju veze s islamom, oni su domačili, domačili se kod nas muslimana i prihvaćeni kao muslimanski ili islamski općaj propisa. Kako se zove? Kucanju Kucan, drvo. Kucanju drvo. Kucanju drvo i mnoge druge stvari no, koje su no, kod nas. Ali, a kad im donese, doneseš sunet, to, to je to, druga vjera. Kad im donese sunet i praksu koju je poslanika ili s.a. fakticira, ima dokaz, hadis, sve. To nam je druga vjera tunosti. Ovo je naše domaće. Onome ko zahvalio ime nekog drugog mimo Allaha, znači ova hadis je vezan za ovaj prijateljnji. Ebu Tufele Amir ibn Vasile je rekao bio sam kod Ali ibn Beg Taliba radi Allahom ko pa mu je došao neki čovjek je rekao U štati je poslanika ili s.a. tajno saopćavao. Alija se je naljutio i rekao, meni poslanik Alija s.a. nije govorio ništa što bi se krivao od ostalih ljudi, međutim rekao mi je četveno. Pitao je šta to zapovjedniče pravovijenije. Rekao je, Allah je proklao ono ko proklinje svoje roditelje. A to je pojašteno kad Isu, jel, od poslanika Alija s.a. pitao, kako to možemo proklinati svoje roditelje, rekao je, opsuje oca nekome, pa to je opsuje njegovog oca. I opsuje majku, pa on opsuje njegovu majku. Na taj način prokljuje svoje rodine. Allah je prokljuje onoga ako nešto zahvali u ime nekog drugog, a ne u ime Allah. Recimo koji pripadni se različni neke religije u ime svojeg božanstva i tako dalje, u ime Isusa, a, ili kao što neki muslimani zabludili kolju kurbane u Kurbanu ime nekih svjetaca, Eblija, Dželanija, Zeynebe itd. Sve to kurban je ibadet i samo se Allah čini kao i sve ibadet. I namaz i dova i učenje kurane i postihač. Nema žrtve nekom drugom da se donese kurban se zakolje na kabu ili na nekom turbetu i kaže ovo je u ime, odnosno prinosimo ovaj ja, kurban ton i tako dalje. To može odvesti do velikog širka. U najmjolju luku može se raditi o malom čirku. Stoga je poslanika vesila Tvrsana i to u korijenu sa svjecaom. Kad Allah je prokljel onoga, ko onoga koji prihvati onoga koji izmišlja i poziva novotarijama, na koji uvodi novotarije u vjeru, je Allah je prokljel koji pomjeri među svoj korist ili među svoj koristi. Prokljestvo kad se spominje u, u koralu i hadisu znači da je neko udaljeno od lahve milosti. Kad je prokljest daleko da lahve milosti. To je značenje prokljestva. Kad kaže se lahjna tu lahjne. Dozvoljeno je prokljenjati nevijednike. Mi smo o tome već spominjali. I dozvoljeno je prokljenjati zunučaja nasilnike koji to zaslužuju. O kurvanu Ovo je završno proglada, znači toliko Hadisa ima, toliko ovdje je ovaj, Munger i naveo. Što se tiče kurbana, podijela je još ostalo, ovdje se ne spominje podijela, može se ono najbolje na, na tri dijela dijeliti kurban, jedan dio ostaviti sebi, jedan dio siromašnjima podijeliti, jedan dio prijateljima i komšnjama. Kurban se može dati i bogatim ljudima, ne mora biti slabo, slabog stanja, može se dati izuzetno bogatim ljudima, pa ako su naš prijatelji komšnje, Uh, pravomišćenju velikog broja slavske učenja kao može se dati jevrijima, odnosno kršćanima, komšijama ili ovaj, poznanicom, može se dati Kurban, nije zabranjeno jer poslanik Ali Slav Trslam to činio. Kurban uh, je jedan veliki praznik, odnosno jedan veliki blagdah muslimanski koji svega se neže za obavljanje Hadža i oblede hađa. To ti dan su najodobraniji, jeli godini prema mišljenju islamske učenjaka, ali jednom jedno mišljenju islamske učenjaka, ovi 10 dana doliđete i njih treba iskoristiti u pokvornostu i Treba e, Prema mišljenju islamske učenjaka, dan, obih dana su bolji od, od zadnjih 10 dana mjeseca mazana, ali nisu bolji od zadnjih 10 noći. Treba iskoristiti u pokvornostu i badetu, ziklosti, kvaliti učenju I u postu. Pracovicu neposlanika, ne i sladu osnovan postio devet dana do Lidžeta. Znači postio bi sve te dane osim ovog desetog koji je kod bajram koji se na koji se ne smije postiti. S toga evo mi danas je, jeli, i danas sjeljeli peti do, do Lidže i ostalo nam je još pet dana, znači četiri dana do Bajrama, pa trebamo to iskoristiti u, u pokolnosti i barem to Ja smo se odlučili da imamo naš partnera da da nas pomogne vjerite da nam podari korisno znanje da nas uputita ka